Wir lösen sie, glaubt mir, Tante Fanny war im siebten Himmel. Das amerikanische Ehepaar Van Dyke war in das Haus nebenan eingezogen und ihr gärtnerischer Rat wurde täglich gebraucht. Mrs. Van Dyke konnte gar nicht genug ihre Bewunderung für Fannys Garten zum Ausdruck bringen. Ständig kam sie ins Felsenhaus, um Fannys Meinung einzuholen. <lacht> Hallo Linda! Du Schande, die Van Dijk. Oh, Die neue Nachbarin schon wieder. Also benehmt euch, Kinder. Kommen Sie doch herein, meine Liebe. Danke. Ach, und Ihren Mann haben Sie auch gleich mitgebracht. Wie geht es? Innen, John. Ach, bin in Eile. Muss noch Material für mein Atelier kaufen. Linda wollte nur, dass ich kurz mitkomme wegen des Rosenbeets. Ich hatte mich nur gefragt, ob Sie noch mal über das Rundbeet nachgedacht haben. Die Idee war ja so genial. Ach, ich hoffe, unsere Rosen werden so wunderschön wie Ihre, Fanny. John möchte das Rosenbeet malen, wenn es fertig ist. Nicht wahr, mein Lieber? Ja, Rosen sind ein gutes Motiv. Sehr beliebt in England, ja. Ja, kommen Sie, wir sehen uns das noch mal bei Tageslicht an. Ja. Mann, oh Mann. Genau. Und das, was noch fehlt? Bilder von Rosengärten. Oh <lacht> Hast ganz recht, Timmy. Die gehen einem gehörig auf die Nerven. Mm. Wie dieser Mr. van Dijk schon aussieht mit seinem affigen Schal um den Hals. Ja, oh Mann. Wird man die beiden denn nie los? Mm -mm. Die hängen schon seit ihrem Einzug im Nachbarhaus mehr hier herum als in ihrer eigenen Bude. Mm -mm. Oh Mann. Wir müssen einfach raus aus dem Felsenhaus bis Sonnenuntergang. Dann kann man nicht mehr im Garten arbeiten. Ja, warte mal. Ich sehe hier gerade etwas, das interessant klingt. Aha. Was hast du denn da, Julian? Hey. <lacht> also, Tag der offenen Tür. Die freiwillige Feuerwehr in Twin Oaks lädt ein, sich über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren. Das hm. ist so interessant, oder? Lass mal sehen, George. Ha. Ja. Tombola, hey, Fahrt auf dem Spritzenwagen, sogar eine Löschübung, es fängt in einer Stunde an. Hey, was sagt ihr, fahren wir da hin? Ja, natürlich. Das, das ist doch klasse, oder? Ja, los. Den Weg nach Twin Oaks kannten die Freunde schon im Schlaf. Eine Stunde später betraten sie das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr. Sie waren offenbar die ersten Besucher. Die diversen Stände wurden gerade erst besetzt. Ah, da ist ja schon der erste Besuch. Oh, sind Sie nicht merkwürdiger? Ähm, ihre Mutter gehört doch die kleinen Pension in Kirin. <lacht> Ganz genau. Willkommen in Twin Oaks. Wir dachten, Sie seien bei der Berufsfeuerwehr in New Haven. So bin ich auch. Ja. Wisst ihr, ich helfe hier den Kollegen von der Freiwilligen ein bisschen aus. Okay. Feuerwehrleute müssen zusammenhalten. Wir sind wie eine richtige Familie. <lacht> Hallo, wen haben wir denn da? Den ersten Besuch? Ihr seid früh dran. Die Würstchen sind noch nicht fertig. Wir mussten zu Hause vor einer langweiligen Nachbarin fliehen. Da dachten wir uns, wir kommen einfach früher hierher. Dann können wir uns ja alles in Ruhe ansehen. Schlau überlegt. Hallo, ich bin Jimmy. Bin bei der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Hallo, Jimmy. Nett, dich kennenzulernen. Wie alt bist du denn? 16. Alt, alt genug, um ein Feuerwehrmann zu werden. Ah, erst mal meinen Sohn wirst du die Schule beenden. Und dann sehen wir weiter. Moment mal. Ja? Mike hier? Okay, alles klar. Du Guy, auf dem Stoppelfeld sind Sie jetzt mit dem Aufschichten fertig. Wir sollten rüberfahren und das Feuer vorbereiten. Das Feuer vorbereiten? Also, Sie meinen, Sie legen ein Feuer? Ja, später auf dem Stoppelfeld. Heute Mittag wollen wir eine Feuerlöschübung demonstrieren. Eine Feuerlöschübung? So mit, so mit Wasserspritzen und, und allem drum und dran? Mit allen Schikanen. Jetzt entschuldigt uns. Jimmy kann euch ein bisschen herumführen und alles zeigen. Klasse. Bis später. Mach ich, Dad. Los, kommt. Ich zeig euch unsere Einsatzwagen. Oh, ja. Oh, wow. Also, Jimmy, du willst ehrlich Feuerwehrmann werden? Klar, wie mein Vater. Er war früher bei der Berufsfeuerwehr in London. Er ist unser Einsatzwagen. Wartet. Ich lass mal die Sirene holen. Hey, oh, ist das Laufen. <lacht> ähm, dein Vater war also in London Feuerwehrmann? Ja, und jetzt? Meine Mutter hatte immer so viel Angst um meinen Vater, dass er den Beruf gewechselt hat. Er ist jetzt Schreiner hier in Twin Oaks. Ah. Erst nach dem Tod meiner Mutter hat er bei der Freiwilligen Feuerwehr angefangen. Ja, und seit wann bist du dabei? Seit einem Jahr, seit mein Vater wieder bei der Feuerwehr eingestiegen ist. Hm. Mit 15 kann man bei den Jugendgruppen anfangen. Aber ich weiß durch meinen Vater schon mehr als die meisten anderen. was muss Schlecht? man so wissen? Eine ganze Menge. Man muss lernen, mit dem Handwerkszeug umzugehen. Seht ihr? Hier. Hier ist der Schlauch. Und wow. hier sind auch tragbare Feuerlöschgeräte mit pulver und Schaum. Ja. Hier, nimm mal. Äh, wie heißt du eigentlich? Also, ich bin Julian. Und das hier sind George, Anne <lacht> Hallo. und Dick. Hi. Und der Stromer da hinten, das ist mein Hund Timmy. Lass mich mal den Feuerlöscher nehmen. Wow! Mann, das Ding ist ja ganz schön schwer! Das ist doch noch gar nichts! Die gesamte Ausrüstung wiegt ungefähr 30 Kilo. Oh, Mit Anzug, Löschgerät, Sauerstoffflaschen, Axt und so. 30 Kilo, Mann! Wie könnt ihr euch denn darin überhaupt noch bewegen? Also, die Jugendgruppen haben natürlich keine volle Ausrüstung. Aber die richtigen Feuerwehrmänner müssen ziemlich kräftig und ziemlich fit sein. Und was tun die Jugendlichen bei der Feuerwehr so? Wir nehmen an jeder Menge Übungen teil. Außerdem müssen wir natürlich eine Menge über Feuer lernen. Wie es entsteht und wie man es löscht. Wie man es löscht? Ich dachte, man kippt einfach viel Wasser darüber. Das kommt auf die Art des Feuers drauf an. Mhm. Bestimmt habt ihr schon mal davon gehört, dass man ein Ölfeuer nicht mit Wasser löschen kann. Oh, allerdings. Ich habe mal versucht, eine Pfanne mit Öl zu löschen, als das Ölfeuer fing. Dabei hätte ich fast unser Haus abgefuckt. Oh, <lacht> oh Mann. Siehst du, Ölfeuer werden mit Schaum gelöscht, so wie auch Feuer, die durch Benzin oder Tee entstanden sind. Nur solche Sachen wie Holz, Papier oder Textilien werden mit Wasser gelöscht. Außerdem gibt es auch noch Feuer, die mit Pulver gelöscht werden. Zum Beispiel bei brennenden Chemikalien, wie Magnesium oder Kalium. Oh, du weißt aber wirklich schon gut Bescheid. Uh, was ist denn das für ein Ding? Das ist die Atemmaske. Feuer verbraucht Sauerstoff, also ist in Häusern, wo es brennt, meistens nicht genug für die Feuerwehr übrig. Deshalb die Atemmaske. Machst du nachher auch bei der Löschübung mit? Ja, die Jugendgruppe darf dann beweisen, was sie so gelernt hat war nur an einem Feuer auf dem abgeernteten Stoppelfeld, aber immerhin. – Ja. – Lara darf sogar den Feuerwehrwagen fahren. Sie ist nämlich schon 18. – Wow, das ist ja toll! Erzähl uns mehr! – Vielleicht sollten wir Timmys Beispiel folgen und versuchen, am Würstchenstand was abzukriegen, oder? <lacht> – Seht euch das an, die Dame vom Würstchengrill so mit seinem treuherzigen Blick eingewickelt, dass sie ihm schon das zweite Würstchen gibt. Timmy, du seid doch nicht immer betteln. Schnell hin, bevor die Konkurrenz alles verspeist hat. Ja. <lacht> Während sie die Würstchen verspeisten, erzählte Jimmy den Freunden noch mehr über die Arbeit der Feuerwehr. Als sie fertig waren, wussten sie schon eine ganze Menge über Brandherde und ihre Bekämpfung. Anschließend sahen sich die Kinder noch auf dem Feuerwehrfest um. Sie warfen Bälle auf Pyramiden aus Konservenbüchsen und kauften lose der Tombola. Gegen 3 Uhr marschierten sie zusammen mit vielen anderen Besuchern zu einem nahegelegenen Stoppelfeld. In der Mitte war ein riesiger Scheiterhaufen aus Ästen, Baumstümpfen und Ähnlichem aufgetürmt. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie heute zu unserem Tag der offenen Tür gekommen sind und sich für unsere Arbeit interessieren. Wir haben hier, wie Sie sehen, einen Berg von Abfällen der Waldarbeiter aufgeschichtet und wollen Ihnen zeigen, wie ein Feuerwehreinsatz vonstatten geht. Äh, Jimmy, seid ihr bereit? Alles klar. Na, wer möchte dann für uns den Feuerteufel spielen? Ich? Oh bitte, ich! Darf ich das Feuer anzünden? <lacht> ja, also schön dich. Dann starte mal die Show. Was soll ich tun? Also, pass mal auf. Ich habe hier eine brennende Fackel. Aha. Die steckst du tief unten in den Scheiterhaufen. Klar. Ja, klar. Geben Sie her. Unser Freund hier wird nun den Scheiterhaufen entzünden und ich hoffe, ich kann ihn danach dazu bewegen, die Feuerwehr zu rufen. So, so, das wär's. Ah! Hilfe! Lamm schlagen ja Meter hoch! Oh, ja. Das ja, das ist doch kein normales Feuer! Dick, bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Das hätte nicht passieren dürfen. Jimmy, Lara, kommt sofort hier rüber. Das Feuer gerät außer Kontrolle. Das ist keine Übung, versteht ihr? Dick, du und deine Freundin, ihr müsst sofort von hier verschwinden. Okay. Können wir Ihnen ja nicht irgendwie helfen? Nein, ihr würdet uns nur stören, weil ihr nicht wisst, was zu tun ist. Irgendwas stimmt mit diesem Feuer nicht. Die Flammen schlagen viel zu hoch. Wir müssen das sofort wieder ablöschen. Los, verschwinde! Komm, okay. okay. George! Nur Momente, nachdem die fünf Freunde und die übrigen Zuschauer sich an den Rand des Stoppelfeldes zurückgezogen hatten, kam der Feuerwehrwagen angerast. In Windeseile begannen Guy und Mike, unterstützt von der Jugendgruppe, den knisternden, knallenden Scheiterhaufen zu löschen. Doch während die Feuerwehr den außer Kontrolle geratenen Scheiterhaufen löschte, machte Timmy George plötzlich auf ein anderes Problem aufmerksam. Ist Timmy. Ich fürchte mich ja auch vor dem Feuer. Ist ja gut. Beruhig dich mal. Timmy, bleib Oh, Backe, die Bäume da hinten fangen durch den Funkenflug Feuer. Julian, die Funken erreichen die Bäume! Äh, äh, was ist? Ich hab dich wegen dem Lärm nicht richtig gehört. Die Bäume da hinten, gleich neben der Bauernkarte. Sie fangen an zu kokeln. Oh nein! Was habt ihr? Was ist los? Wir müssen sofort die Bäume da hinten mit Wasser absprühen. Los! Wie willst du das denn machen, George? Das ist viel zu gefährlich. Überlass das besser der Feuerwehr. Die sind doch noch mit dem großen Feuer beschäftigt. Wir müssen nur ein paar Minuten gewinnen, bis das große Feuer ganz abgelöscht ist. Ja. Seht euch das an, Timmy hat einen Gartenschlauch neben der Karte gefunden. Ja, damit können wir die Bäume retten. Los kommt! Los, so, Ja? So. Ann, <lacht> ähm, dreh den Hahn da hinten am Haus auf, okay? Ja. Okay. George, hilf mir mit dem Schlauch. Mhm. Die beiden großen Bäume hier müssen abgespritzt werden. Verstanden, Julian. Okay. Äh, Dick, lauf du und sag Guy und Mike Bescheid, okay? Ja, mach ich. Viel Glück. Okay. Okay. Oh. Oh. Minuten später war der Scheiterhaufen vollständig gelöscht. Der Löschwagen fuhr auf die Stelle zu, an der Julian und George den Gartenschlauch auf die Funken an den Bäumen richteten. Innerhalb weniger Minuten war die Gefahr gebannt. Die Feuerwehrleute konnten die fünf Freunde gar nicht genug für ihren mutigen Einsatz loben und luden sie zum Tee in die Feuerwehrstation ein. Die Freunde suchten sich gerade ein bequemes Plätzchen, während sie auf Lara und Jimmy warteten, die noch den Feuerwehrwagen sauber machen mussten. Guy kam herein und wedelte aufgebracht mit einem Gegenstand herum. Seht euch das an! Was ist das? Ein Benzinkanister? Ja, Terpentin, um genau zu sein. Ich habe mir den Scheiterhaufen auf dem Stoppelfeld noch mal genau angesehen. Ich konnte einfach nicht verstehen, wie ein simples Holzfeuer so außer Kontrolle geraten konnte. Und äh, der Kanister war. Unten im Scheiterhaufen. Irgendjemand hat das Feuer manipuliert. Aber, aber wer würde denn so etwas tun? Ja, und warum? Ja, gute Frage. Ich hoffe, wir haben keinen Pyromanen in der Gegend. Ein, ein Pyre was? Ein N. Also, das ist jemand, der den Zwang hat, ständig Feuer zu legen. Was? Guy, haben Sie schon mal mit so einem Pyroman zu tun gehabt? Ja, nur einmal, als ich noch bei der Berufsfeuerwehr in London war. Aha. Da hat ein Pyromane mehrere Brände gelegt. Man hat ihn nie erwischt, so viel ich weiß. Allerdings lag ich gegen Ende der Brandserie im Krankenhaus. Oh. Die waren im Krankenhaus? War das ein Feuerwehrunfall? Ja, ein Kollege von mir hatte den Löschmitteltank nicht ordnungsgemäß befüllt. Mhm. Dadurch hatte ich zu wenig Löschkraft zur Verfügung und bin bei einem Feuer schwer verletzt worden. Okay. John Stanton, der nachlässige Kollege, ist dann gefeuert worden. Und das Tollste war, dass er mir auch noch die Schuld daran gab. Deshalb hat meine Frau mich gedrängt, von der Feuerwehr wegzugehen. Aber ich hatte auch selbst die Nase voll. Hatte es denn in letzter Zeit in dieser Gegend ungewöhnlich viele Brände gegeben? Nein, eigentlich nicht. Tatsächlich hatten wir bisher eine ziemlich ruhige Saison. Tja, vielleicht fängt der Typ ja gerade erst an und der Scheiterhaufen war nur so eine Art Aufwärmübung. Mal bloß den Teufel nicht an die Wand. Anne, du stehst gerade am Telefon. Würdest du mal bitte abnehmen? Na klar. Hallo? Feuerwehrwache Twin Oaks? Was ist denn, denn? Da hat jemand angerufen. Und? Manche Leute behaupten, das wäre der Zweck des Telefons. Anne, du bist ja ganz blass. Was hat er denn gesagt? Das war oh. erst der Anfang. Der Anruf? Der war der Anfang von was? Nein, das hat er gesagt. Das war erst der Anfang. Glaubt ihr das war der Brandstifter? Ich wette drauf. Das war erst der Anfang. Das kann sich doch nur auf das Feuer beziehen. Kanntest du die Stimme, Anne? Ich äh, nein, nein, Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Was denn nun? Ja oder nein? Ich weiß es nicht genau. Will sie nicht, Julian. Okay. Das war ein ganz schöner Schock. Schon gut, Ann. Hey – Hi, Leute, da sind wir. Hey, der Feuerwehrwagen ist wieder richtig beladen. Ja. Hey Julien, wollt ihr nicht morgen zum Flohmarkt kommen, den meine Schule veranstaltet? Da gibt gibt's ja, immer eine super. Menge spaßige. Was ist denn? Ihr seht alle aus, als hättet ihr ein Gespenst gesehen. Stimmt was nicht? Tja, ich fürchte, wir haben schlechte Nachrichten für euch. Sie rätselten eine Weile hin und her, was es mit dem Brand auf sich haben könnte. Dann schließlich griff Guy zum Telefon und rief die Polizei an. Die Freunde waren völlig erledigt und hatten noch den ganzen Rückweg nach Kiran per Fahrrad vor sich. So verabschiedeten sie sich, versprachen aber zum Flohmarkt der Schule am nächsten Tag zurückzukommen. Als die Kinder am nächsten Tag am Schulgelände eintrafen, sahen sie sich gleich nach Jimmy und Lara um. Da vorne sind Jimmy und Lara. Und da hinten, ist das nicht Mike Whittaker? Ja, du hast recht. Ja. Hey, Mr. Whittaker! Ja. Hallo, Kinder. Seht ihr euch Jimmy's Schule an? Ja, Jimmy hat uns eingeladen. Was tun Sie hier? Eine meiner zahllosen Nichten geht hier zur Schule. Ah. Sie verkauft ihr altes Geschirr ihrer Großmutter. Und ich bin zum Helfen verdonnert worden. <lacht> Geschirr? Wirklich? Oh, das ist toll. Meine Mutter hat bald Geburtstag und ich wollte ihr eine schöne alte Kaffeekanne kaufen. Du, der Stand ist am Ende des Pausenhofes. Komm mit. Ja, gerne. Hi. Hi. Hi. Na, wie geht's euch heute? Alles gut überstanden? Klar, wir sind okay. Schöne Schule, Jimmy. Die ist ziemlich modern, was? Ja. Stimmt. Wir haben ganz tolle Chemie- und Physiklabore. Das sind nämlich meine Lieblingsfächer. Ich <lacht> finde Chemie auch sehr spannend, obwohl ich nicht besonders gut bin. Willst du das Labor mal ansehen? Klar will ich. Ist es geöffnet? Die Science-Fiction-Fans wollten dort ihren Krempel verkaufen. Die finden, dass das Labor als Verkaufsstelle mega cool wäre. Und der Direx hat's genehmigt. Ich weiß allerdings nicht, ob schon jemand da ist. Na, dann lass uns mal nachsehen. Und was interessiert Und? dich am meisten, Dick? Gibt's hier auch einen Stand mit der Eisenbahn? Keine Ahnung. Frag mal da vorne am Spielzeugstand. Okay, mach ich. In Richtung des Chemielabors. Oh nein, Julian! Er ist doch mit Jimmy hingegangen! Los, nicht! Oh hin! In Panik rannten die Mädchen in Richtung des Chemielabors. Waren die Jungen etwa in dem brennenden Labor? Ungeduldig drängte sich George durch die Menge der herbeigelaufenen Flohmarktbesucher. Lassen Sie mich durch! Lassen Sie mich durch! Julian! G George, hier sind wir! Entschuldigen Sie, Sir. Julian, ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Wart im Labor? Julian! Jimmy! Kein Grund zur Sorge, Lara. Jimmy und ich waren gar nicht drin, als es plötzlich anfing zu qualmen. Jimmy ist sofort rein und hat sich den Feuerlöscher geschnappt. Du meinst, er ist noch da drin? Ja. <lacht> Hi, Jimmy. Leute! Keine Panik, alles unter Kontrolle. Ja. Jimmy, was ist denn passiert? Das Labor. Jemand hat da etwas angezündet. Nein. Es war nur ein kleiner Brand. Aber ich schätze, er hat Chemikalien verwendet. Ja. Zum Glück ist im Früherlöscherpulver, das auf Chemikalien ja, abgestimmt ist. ist. Jimmy, was ist hier los? Jemand hat im Chemielabor Feuer gelegt. Es war aber nur ein kleiner Herd, den habe ich mit dem mobilen Feuerlöscher erledigt. Gute Arbeit, mein Sohn. Solltest du dich untersuchen lassen. Lass nur, head. Mir geht's gut. Du hast ein Feuer im Chemielabor gelöscht. Wer weiß, was du eingeatmet hast. Du marschierst jetzt gefälligst zum Arzt. Oder soll ich dir Beine machen? Du, mir Beine? Ja. Oh, nö. Ich mein... Ich glaube, gegen die junge Dame hast du schlechte Karten, Philius. Am besten du folgst ihren Anweisungen. Ach, Lara, du wirst mal ein prima Feuerwehrhäuptling. Äh, könntest du Jimmy zum Arzt bringen? Ich muss hier noch den Brandherd überprüfen und mit dem Direktor sprechen. Klar, mache ich. Komm mit, du Dreckschleuder. Du siehst echt schlimm aus. <lacht> Freunde, ihr müsst mitkommen und mich vor dieser Furie beschützen. Oh, ja, Wen nennst du hier Furie? Alles klar. Die Freunde und Lara brachten Jimmy zum Arzt der kleinen Gemeinde. Der konnte glücklicherweise Entwarnung geben. Jimmy war außer einer leichten Reizung der Schleimhäute nichts weiter passiert. Sie fuhren dann noch bei der Feuerwehrstation vorbei, um Guy Bescheid zu sagen, dass es Jimmy gut ging. Hallo. Hi. Ah, da seid ihr ja wieder. Jimmy, alles in Ordnung mit dir? Klar, Dad. Nichts passiert. Hör zu, Jimmy. Eine Sache will ich dir noch sagen. Du gehst nie wieder, hörst du mich? Nie wieder ohne Atemschutz in einen brennenden Raum, von dem du weißt, dass dort Chemikalien lagern. Ist das klar? Dad, ich wollte doch ich nur... Ich weiß, was du wolltest. Du hattest gute Absichten. Aber gute Absichten haben schon viele Feuerwehrmänner das Leben gekostet. Ich spreche jetzt nicht als dein Vater, sondern als dein Einsatzleiter. Wenn ich dich nochmal in einer Situation erwische, in der du handelst, bevor du denkst... Dann fliegst du aus der Jugendgruppe. Hast du mich verstanden? Du brauchst mich gar nicht so zusammenzustauchen, Dad. Ich wusste, was ich tue. Könntest du ein bisschen stolz auf mich sein? Und jetzt entschuldige mich. Ich muss mich hinlegen. Befehl vom Doktor. Das Telefon. Ich gehe da nicht wieder ran. Keine Angst, Anne. Ist hier nur der Direktor der Schule. Hallo? Feuerwehrstation Twin Oaks? Was sind Sie? Ist das wieder der Verrückte? Gib mir den Hörer. Hallo? Hallo? Verflext, hat aufgelegt. Was hat er denn gesagt? Äh, da, dass er den Jimmy Braiders schon Beine machen wird. Wirklich? Das hat er gesagt? Aha. Ja, Jimmy Braiders? Was heißt das überhaupt? Das ist ein alter Ausdruck für die Londoner Feuerwehrleute. Aha. Der Mann, der die erste Feuerwehr in London gegründet hat, hieß James Braidwood. So. Nach ihm wurden die Feuerwehrleute lange Jimmy Braiders genannt. Viele Feuerwehrleute kennen den Ausdruck noch, besonders die von der Londoner Feuerwehr. Aber in der Öffentlichkeit ist der Ausdruck praktisch unbekannt. Heißt das etwa, der, der Brandstifter ist ein Feuerwehrmann? Das wäre durchaus möglich. Als ich noch bei der Londoner Feuerwehr war, gab es mal eine Brandserie. Man vermutete, dass der Brandstifter ein Kollege war. Das ist ja schrecklich. Ja, das war es. Deshalb wusste ich damals auch, dass es für mich Zeit war zu gehen. Tja, und für uns wird es auch allmählich Zeit zu gehen. Sehen wir euch demnächst mal wieder, Freunde. Oh, das wäre schön. Warum kommst du nicht mit Jimmy zum Sommerfest der Kirche in Kirin? Ja, ja, ja gerne. Das ist übermorgen und da findet hoffentlich kein Freudenfeuer statt. Mhm. Und Sie sind natürlich auch eingeladen, Guy. Okay, kannst kaum erwarten. Übermorgen Nachmittag dann, ja? ja alles klar. <lacht> tschüss, tschüss. Gute tschüss, Besserung danke. für Jimmy, ja? Danke. Nachdenklich fuhren die fünf Freunde mit dem Fahrrad zurück nach Kiran. Der Gedanke an einen Feuerwehrmann als Brandstifter ging ihnen nicht aus dem Kopf. Was meint ihr, wer der Feuerteufel ist? Na, irgendein Feuerwehrmann, wie es scheint. Ach, wenn das stimmt, dann wird's eng. So viele gibt's davon ja nicht in der Gegend. Wie meinst du das? Ja, überleg doch mal. Es gibt die kleine freiwillige Feuerwehr in Twin Oaks. Das sind Guy und, und ein Kollege von ihm. Mhm. Dann die Berufsfeuerwehr in New Haven. Das sind auch nicht mehr so viele Leute. Die Auswahl ist also nicht groß. Ja, ihr glaubt hier etwa, dass... Das, das, das ist äh, was? Ja, das ist was mit Jimmy zu tun haben könnte oder so. Was? Jimmy? Wie, wie kommst du? du denn darauf? Hä? Überleg doch mal. Er hätte die Gelegenheit gehabt, das Feuer auf dem Stoppelfeld zu manipulieren und das mhm. Feuer in der Schule auch. Also... Wo war Jimmy eigentlich, als die Anrufe kamen? Tja, jedenfalls nicht im Raum. Ja. Er hätte von außerhalb anrufen können. Hm, Ann, meinst du, es könnte Jimmys Stimme gewesen sein? Äh, ich ähm, ja, ich weiß nicht. Er hat ja nur so kurz was geflüstert. Jetzt haltet mal die Luft an. Warum sollte Jimmy sowas tun? Sein Vater ist doch Feuerwehrmann. Wenn er zündet, dann, dann könnte seinem Vater was passieren. Und der schließt sich alles, was er noch hat. Es könnte aber auch ebenso gut Lara gewesen sein, oder? Das würde sogar mehr Sinn ergeben. Die hat nicht so viel zu verlieren. Aber sie war während des zweiten Anrufs mit uns in der Feuerstation. Ja, und was ist mit Mike? Mike Whitaker, aber bist du verrückt oder was? Der kann doch unmöglich. Wieso nicht? Weil wir seine Mutter kennen? Überleg mal. Er hätte das Feuer auf dem Stoppelfeld auch manipulieren können. In der Schule war er auch. Aber doch nur, um seine Nichte zu unterstützen. <lacht> <lacht> ihr macht mich ganz konfus mit eurem Gerede über die Brandstifter. Und ihr macht mir echt Angst. Ach, ey, irgendwer muss es doch sein. Und wir sollten dabei helfen herauszufinden, wer es ist. Kommt, seid ihr dabei, Jungs? Ja klar, ich, also, ich bin dafür, Jimmy im Auge zu behalten. Und natürlich auch Mike. Einverstanden. Ja. Ach, ihr spinnt ja. Ich will jedenfalls nur noch nach Hause. Los, Timmy, lauf! Wir fahren nach Hause! <Sie> <Musik> Die nächste Chance, ihre Verdächtigen zu beobachten, bekamen die Freunde auf dem Sommerfest der Kirche in Kirin am nächsten Tag. Wir. Mutter, das sind Lara und Jimmy, von denen haben wir euch schon erzählt. Ach, ja. Und natürlich geil, Jimmys Vater. Oh ja, die heldenhaften Feuerwehrleute. <lacht> Freut mich sehr. Wie ich höre, gab es in der Nacht ein weiteres Feuer in Twin Oaks. Das stimmt, aber es war glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Mhm. Gut, dass Mike Whittaker da war, um mir beim Papierkram zu helfen. Zusammen haben wir den kleinen Brand in Null nichts gelöscht. <lacht> Ach, Linda. Da sind wir auf unserem ersten Sommerfest in Kirin. Und wer sind diese reizenden Leute? Das sind Guy Gray von der Feuerwehr in Twin Oaks oh, und sein Sohn Jimmy. Freut mich außerordentlich. Dies ist mein Mann John. Äh, Nanu, äh, wo steckt er denn? John, komm mal her. Was ist denn? Wie geht's Ihnen, John? Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Mein Name ist Guy Gray. Nein, das kann wohl nicht sein. Wir sind gerade erst aus Amerika herübergekommen. Entschuldigen Sie. <lacht> er ist so unberechenbar. Eben ein echter Künstler. Sie kennen Mr. Van Dyke Guy? Ah, er kommt mir bekannt vor. erinnert mich an irgendwen. Ah, Fanny, du ah. musst unbedingt mit mir kommen und dir diese himmlische Decke ansehen, die ich gekauft habe. Mit gestickten Rosen. Ich komme, Linda. Entschuldigen Sie mich. Ja. Ähm, Kinder, warum seht ihr euch nicht ein bisschen um? Ich ähm, ich denke, ich sehe mal zu, dass ich eine Waffel bekomme <lacht> Nur zu, Dad Ich sehe, dass Mike hat den Waffelstand bemannt Los, geh und pass auf, dass er nichts anbrennen lässt Sehr witzig, Philius. Bis später Also, was kann man hier Spaßiges anfangen? Also, ich bin die ungeschlagene Meisterin im Gummistiefelweitwurf. Constable Billings, unser Dorfpolizist, will sich bestimmt wieder mit mir messen. <lacht> Letztes Jahr hat er geschworen, dass er mich dieses Jahr schlägt. <lacht> Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob er es schafft. <lacht> Nie im Leben. Jungs, denkt ihr, was ich denke? Das war ein ziemlich merkwürdiges Zusammentreffen. Wieso, glaubt ihr, erinnert Mr. Van Dyke Guy an jemanden? Keine Ahnung, ist vielleicht nur ein dummer Zufall. Hm. Aber vielleicht auch nicht. Wir sollten diesen komischen Künstler mal genauer unter die Lupe nehmen und ganz besonders sein Atelier ansehen. Ja, und dazu wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, während er hier auf dem Kirchenfest ist. Leute, wir sollten uns aufteilen. Wozu das? Jimmy ist mit Anne zusammen und die wird da so schnell nicht wieder los, wenn sie mit dem Gummistiefeln erst richtig in Fahrt ist. Und Guy, <lacht> der ist sowieso unverdächtig. – Und was ist mit Mike? – Ich sehe ihn. Der steht hinter dem Waffelstand und hat alle Hände voll zu tun. – Und wenn er sich davonschleicht, nachdem wir ihn aus den Augen gelassen haben? Noch können wir nicht sicher sein, dass er es nicht ist. Habt ihr nicht gehört? Letzte Nacht gab es wieder ein Feuer in Twin Oaks. Und Mike war auch dieses Mal dort. – Du hast recht, Julian. – Ja. – Behalte du Mike im Auge. Ja. Dick und ich nehmen uns das Atelier vor. Also. Jimmy, komm! Julien bezog Posten am Limonadenstand. Während er an seinem Glas nippte, beobachtete er, wie Guy zum Waffelstand schlenderte und mit Mike sprach. Der ließ sich kurz darauf von seiner Mutter am Waffelstand ablösen und ging davon. Nicht ohne die Menge um ihn herum mehrmals aufmerksam zu mustern. Julian trank eilig seine Limonade aus und folgte dem Feuerwehrmann. Der ging zu seinem Auto, das in einigem Abstand von der Kirche geparkt war. Julian schlich näher. Plötzlich hörte er Schritte näher kommen und konnte sich gerade noch rechtzeitig hinter ein Auto ducken. Hi hey Mike, da bin ich. Hi hey Jimmy, hast du das Zeug dabei? Ja, hier, ein kleinen Kanister voll. Oh nein, Jimmy hat einen Kanister dabei. Das ist doch hoffentlich kein Benzin. <lacht> Glaub mir, damit geht richtig was ab. Du wirst staunen. Hast du es schon ausprobiert? Ja, gestern Abend. Der Effekt war erstaunlich. Und ich habe kaum was von dem Zeug verbraucht. Na, da bin ich ja gespannt, ob es in New Haven genauso gut funktioniert wie bei euch in Twin Oaks. <lacht> Chemie funktioniert überall gleich, Mike. Das ist eben Wissenschaft. <lacht> Schlaumeier. Ich muss zurück. Ende ist sicher gleich mit ihrem Duell gegen den guten Constable fertig. Alles klar, Junge. Und danke. Gern geschehen. Die Bruderschaft muss schließlich zusammenhalten. Wie vom Donner gerührt, blieb Julian hinter dem Auto hocken, als Jimmy und Mike zum Kirchenfest zurückgingen. Er rang um Fassung. Was hatte er da gerade gehört? Waren etwa Jimmy und Mike gemeinsam an den Bränden schuld? Und was war die Bruderschaft, von der Jimmy gesprochen hatte? Julian holte tief Luft und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Dann ging er zum Kirchenfest zurück. Auf keinen Fall würde er N. unter diesen Umständen mit Jimmy allein lassen. Unterdessen radelten George und Dick zum Haus der Van Dyks. Die Hütte mit dem Atelier des Künstlers stand im Garten. Tim, du bleibst draußen, ja? Wenn sich irgendwas rührt, dann gibst du sofort laut. Verstanden? Feiner Junge. Bilder hier. Ja. Der Mann ist ja auch Maler. Hier, hier auf der Staffelei vorne steht ein Bild mit einem Rosenstrauß. Oh. So eine Überraschung. Warte mal, guck mal. Hier sind ein paar Kanister. Ah. Riecht nach Benzin oder so. Ja, das wird Terpentin sein. Zum Reinigen der Pinsel. Ja. Auch normal für einen Maler. Jimmy Die Van Dijk sind zurück. Also nicht sie weg hier. Oh nein, zu spät. Der Van Dijk kommt direkt auf die Hütte zu. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Ja, da, da in die Ecke. Aha. Nennt ihr er den großen Bild, ja. okay? Komm, schnell. Okay, so. heiße, vorsichtig. Hey, du bist doch der Hund von nebenan. Oh, was tust du denn hier? Los, hau ab nach Hause. Spring mich ja nicht an, du blöde Töle. Hau ab aus meinem Garten. Blöde Hund. Wo ist es denn? Ah, hier. Rosen Opus 1. Ich frage mich, warum diese Dorftrottel alle so wild auf Rosen sind. Naja, wenn es Kohle bringt. Oh Mann, das war knapp. Ich dachte schon, erwischt uns. Timmy hat ihn lange genug hingehalten. Das ja, Das täten wir bloß ohne unseren Timmy? Dick, hast du dir die Bilder angesehen, hinter denen wir uns versteckt haben? Nee, wieso? Was ist mit denen? Ja, sieh dir das an. Lauter Bilder von Feuer. Ein Kaminfeuer, ein Buschbrand, eine brennende Stadt. Der Typ scheint ja von Feuer ganz besessen zu sein. Sieh dir das denn? Ich glaub's ja nicht. Wieso? Was denn? Na, die Signatur. Maler signieren ihre Bilder doch immer. Ja. Aber guck mal, was da steht. John Stanton. Wieso nennt sich Mr. Van Dyke Stanton? Weiß ich nicht. Ist das nur so eine verrückte Künstlernaune? Sich, sich einen Künstlernamen zu geben? Naja, möglich wär's. Aber mir kommt dieser Name irgendwie bekannt vor. Dir nicht? Ja, ja, doch irgendwie schon. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich ihn schon mal gehört habe. Ja, ich auch nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass ich diesen Namen kenne. Ja. Und das macht diesen affigen Typen in meinen Augen ziemlich verdächtig. <lacht> Los, lass uns zum Kirchenfest zurückgehen. Da will dieser, dieser Künstler bestimmt das Bild verkaufen. Gute Idee. Dann können wir Julian und Anne auch gleich alles erzählen. Mhm. Jetzt lass uns schnell raus hier. Auf jeden Fall. Am Abend standen die Freunde auf der Terrasse des Felsenhauses, von dem aus sie das Anwesen der Van Dykes überblicken konnten, und diskutierten das weitere Vorgehen. Sie hatten sich gegenseitig ihre Erlebnisse erzählt und waren sich nun über die Verdachtsmomente nicht einig. Wieso sitzen wir eigentlich noch hier herum? Wir müssen Mike und Jimmy beobachten. Die haben Dreck am Stecken. Das ist doch gar nicht gesagt. Du könntest naja. da was missverstanden haben. Genau. Nicht. Der Maler ist auf jeden Fall verdächtig. Oh, das ja. steht ja fest. und hat sich Guy gegenüber irgendwie seltsam verhalten. Mhm. Außerdem ist er vom Feuer besessen. Und hatte sowohl die Gelegenheiten als auch genug Tarpentin im Feuer zu legen. Ihr könnt ja meinetwegen hier auf der Terrasse hocken bleiben. Ich fahre jedenfalls los. Ganz allein? Ja. Wo willst du überhaupt hin? Nach New Haven zu hm. Mike oder nach Twin Oaks zu Jimmy? Ich kann ja nicht beide beobachten, also... Äh, guck das? mal, da kommt Mr. Van Dyke. der kommt aus der Hütte. Aha. Und er trägt einen Kanister, womit er da wohl hin will. Anscheinend zu seinem Auto. Los, schleichen wir uns auf die Straße. Sind die Fahrräder noch vor dem Haus? Ja, wir haben sie da gelassen, falls wir sie noch brauchen. Ist doch klar. Ich wollte doch nicht wirklich hinter dem Auto herrasen. Ich muss wissen, wo der Kerl hin will. Also komm mit oder lass es bleiben. Das war der Kanister. Mist, den holen wir nicht mehr ein. Was machen wir denn jetzt? Hey, oh. ach, Seht mal, da blendet ein Auto auf und kommt auf uns zu. Ich glaube, das ist auch. Hi, Kinder. geht mal aus dem Weg. Ich muss hinter John her. Das ist der ehemalige Kollege, nicht wahr? Der Feuerteufel. Ich vermute es. Rausgekriegt habe, wer er ist, war mir einiges klar. Ich muss jetzt los. Ja, aber Guy, es könnten auch. Wir kommen mit. Das geht nicht, Das ist zu gefährlich. Wir müssen uns beeilen, denn wir ihn nicht ja, verpassen wollen. Ja. Oh, na schön, aber wenn es gefährlich wird, steigt ihr sofort aus. Darauf sie sich verlassen können. Sofort beschleunigte Guy den Wagen und fuhr hinter Mr. Van Dyke her, genau darauf achtend, ihm nicht zu nahe zu kommen. Doch kurz vor Twin Oaks verlor sich seine Spur. Guy setzte die Kinder an der Feuerwache ab und wollte noch ein paar Mal durch die Straßen des Dorfes fahren, um den Maler vielleicht doch noch aufzustöbern. Die Freunde konnten ihn nicht davon überzeugen, sie dabei mitzunehmen. Also beschlossen sie, bis zu Guys Rückkehr in der Feuerwache zu warten. Was tut ihr denn noch so spät hier? Und wo ist mein Vater? Da folgt unser Umwandstifter. Was? Ist das euer Ernst? Ihr wisst, wer es ist? Ja. Wir glauben, dass Mr. Van Dyke dahinter steckt. Der ist gerade mit einem verdächtigen Kanister ins Auto gestiegen. Ja, aber... <lacht> wenn nicht jemand anders dahinter steckt... Jemand anders? Und wer? Jemand, der Kanister mit Flüssigkeiten verteilt, bei denen es richtig abgeht. Richtig abgeht? Oh Mann, du meinst hm. … <lacht> Mike hat dir von meinem Spezialreiniger erzählt? Äh, Spezialreiniger? Ja, also, ich habe ihm gestern einen Kanister Reinigungsflüssigkeit gegeben, mit dem man Graffiti entfernen kann. Aha. Meine eigene Erfindung. Das war ein Projekt im Chemieunterricht. Damit hm. kriegt man Graffiti von allen Oberflächen restlos ab. Sollte ich mir patentieren lassen. <lacht> <Und einen> Spezialreiniger, verstehe. <lacht> Ach so. Warte mal, du hast doch nicht etwa gedacht, das wäre der Brandbeschleuniger. <lacht> naja, na ich, ich. Also, ich wusste nicht genau. Ich, ich war nur. Ich bin bestimmt nicht der Feuerteufel. Und Mike ist es garantiert auch nicht. Also bleibt wohl nur noch der Maler. Hm. Welcher Maler? Mr. Van Dyke, unser Nachbar. Der erinnert seinen Vater an irgendwen. Und er hat einen Künstlernamen. John Stanton. John Stanton? Das ist der Typ, der meinen Vater ins Krankenhaus gebracht hat. Ach, natürlich. Das hat uns Guy doch erzählt. Deswegen kam uns der Name so bekannt vor. Ja. Und ihr glaubt, der ist der Brandstifter? Ja, sicher sind wir zwar nicht, aber er hat sich schon verdächtig benommen. Mhm. Genau. Und er hat einen Kanister in sein Auto geladen und ist losgefahren. Dein Vater und wir, wir sind ihm gefolgt. Aber vor dem Dorf haben wir ihn irgendwie verloren. Und jetzt wird dein pater Patrouille durchs Dorf. Wir müssen ihm helfen. Los, kommt! Also, ich schleiche nicht mitten in der Nacht durch ein Dorf, um einen Verrückten zu fangen. Oh, dann bleib eben hier, du Angsthase. Ganz allein? Sie hat recht, George. Sie sollte hier nicht allein bleiben. Ja. Bleib bei ihr, bitte. Ach, Die braven Mädchen sitzen zu Hause, während die Jungs heldenhaft den Verbrecher stellen. Das könnte euch so passen. Also, Na gut, dann bleib ich eben hier. Ist ja vielleicht auch besser, wenn einer von uns Jungs das Telefon mannt, falls die anderen Hilfe braucht. Meinst du etwa, ich bin zu blöd, die Polizei anzurufen, falls irgendwas passiert? <lacht> Nein, bestimmt nicht. Wenn du also hier bleiben würdest, dann könnten wir sicher sein, dass wir im Notfall Verstärkung kriegen können. <lacht> Ja, das hast du ja geschickt eingefädelt, Dick. <lacht> also gut, ich bleibe hier bei Ann Und Timmy bleibt auch bei uns, nicht, Timmy? Ich <lacht> ja. ja. Los, komm! Die Jungen zogen ab. George und N. richteten sich auf eine lange Nacht ein. Sie hörten gerade einem Hörspiel im Radio zu und wurden allmählich schläfrig. Doch plötzlich setzte Timmy sich auf und fing an zu bellen. Panik. Du rufst in New Haven an, bei der Feuerwehr. Ich schlage das Fenster an, okay? Ist gut. Das Telefon ist tot. Oh nein, wahrscheinlich haben die Flammen das Kabel vernichtet. Was machen wir denn jetzt? Oh nein, die Flammen von außen kommen jetzt hier rein. Und die vorhängen! Nein. George, da! Vor dem anderen Fenster! Oh, das, das, das ist ja Mr. Van Dyke. Der sieht ja so erschrocken aus. Mr. Van Dyke! Helfen Sie uns! Komm zur Hintertür! Gute Idee. Timmy, such nur den Hinterausgang. Los! So braver Junge! Schnell! Das Feuer wird immer schlimmer! <lacht> Hier war doch irgendwo ein Feuerlöscher. Da, da, an der Ecke. Nimm Timi und geh zur Hintertür, Anne. Mist, das funktioniert nicht. Lass das, Gott. Wir müssen hier raus. Los, ja. raus! Ich muss das Feuer löschen. Hat doch keinen Sinn mehr, Kind. Halt, Mr. Van Dahl, bleiben Sie hier. Das könnte euch so passen. George, Anne, seid ihr okay? George, was ist passiert? Mr. Van Dyke, der läuft weg. Er will abhauen. Nein. Der hat das Feuer gelegt. Bleiben Sie stehen! <lacht> los, Jimmy, den kaufen wir uns. Komm, klar, los! Ja. Kommt die sofort da raus! Los, John, komm da raus. Ich weiß jetzt wieder, wer du bist. Jetzt erklär mir bloß noch, warum du das Feuer gelegt hast. Weil ich mich an dir rächen wollte, Guy Gray. Du warst damals schuld, dass ich meinen Job verloren habe und nach Amerika gehen musste. Wie meinst du das? Ich war schuld. Du hast schlampig gearbeitet und das hat mich fast das Leben gekostet. Es war nur ein kleiner Fehler und du hast mich verpfiffen. Ich habe lange auf meine Chance gewartet. Jetzt bin ich zurück in England und endlich hatte ich die Chance, es dir heimzuzahlen. Und warum haben sie uns dann geholfen, aus dem Haus rauszukommen? Ich wollte nur die Feuerwache niederbrennen. Wollte der Sky seinen Job verliert, aber ich wollte niemanden umbringen. Ich bin doch nicht verrückt. Na, darüber kann man sich ja wohl streiten, oder? Ja, aber wir müssen die Feuerwache löschen. Ich fahre den Löschwagen aus der Garage. Sobald ich den Schlauch abgewickelt habe, drehst du das Ventil vom Löschmitteltank auf. Alles klar. Dreh auf, George! Ja, Okay. Das Feuer ist gelöscht! Und was wirst du nun tun, Guy? Mich wieder verpfeifen? Genau das, John. Du bist für eine Serie von Bränden verantwortlich, bei denen zwar niemand verletzt wurde, aber es sind beträchtliche Schäden entstanden. Und dafür wirst du dich verantworten müssen. Ich gehe zu Lara und rufe von dort aus die Polizei, Dad. Ja, das hast du ja wieder sauber hingekriegt. Du und diese kleine Bande von Nachwuchsfeuerwehrleuten... Ja, ich muss zugeben, dass ich nichts dagegen hätte, die fünf Freunde für die Freiwillige Feuerwehr zu gewinnen. Ach, bloß nicht. Ich habe die Nase voll von Feuer und Rauch. Ja, und außerdem sind wir leider noch nicht alt genug. Aber in ein paar Jahren... Ja, dann sind wir dabei und Timmy wird unser Maskottchen. <lacht> <lacht> wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Helen und Josh und Timmy der Hund.